Вона йшла через село і голосила та жалілася людям на сина, на Мотрю. Лаврін, малашка, їх діти і юрба людей усі йшли слідком за бабою через село. Кайдашиха прийшла до священника і почала плакати та жаліться на Карпа і на Мотрю. Батюшко, зосталась я сиротою і нема кому за мене оступитись. Мотря вибила мені око, а Карпо трохи мене сьогодні не втопив. Священник Одіславка йде в Волость. Вона пішла в Волость. Слідком за нею йшли люди і діти. В Волості присудили або дати Карпові десять різок, або заплатить матері п'ять карбованців, як тільки Карпо не перепросить матері і не помириться з нею. Карпо над проспався. Його покликали в Волость, хоч він був десяцьким, хотіли його простягти і всипать десять різок. Карпові стало сором. Він не робив панщини, і його пани не били». Він перепросив матір, і між двома кайдашенками знов настав мир. Щоб свині не скакали через тин, вони восени перекопали батьківський город разом, ще й дерезою обсадили. Знов почалася згода між кайдашенками. Малі діти знов перші почали прибігати одні до одних гуляти, за ними почали заходить один до одного брати, а після всіх пересердились їх жінки, хоч від їх перших все лихо починалось. Брати зовсім помирились, і Лаврін держав до Христа карпову дитину. Минула зима. Знов настало літо. Золоте літо несло за собою нелад між кайдашенками. Той нелад знов почався за грушу. Як громада ділила між братами двір старого кайдаша, до карпової половини удійшла груша. Тин пройшов на Аршен поза грушою. Та груша була Лаврінові. Ще хлопцем Лаврін прищепив своїми руками щепу на старому пні. Груша погналася вгору, як верба. Батько подарував Лаврінові ту грушу на багату кутю тоді, як Лаврін чхнув за вечерею. В сім'ї всі звали ту грушу Лавріновою. За це знали всі на кутку. Груша росла широко й високо, і довго не родила. Сам Лаврін натякав Карпові не раз і не два, що в Карпів вдвір одійшла його груша. Але доки груша не родила, доти лиха не було. На біду того літа груша вродила, та ще й дуже рясно. Груші були здорові, як кулаки, та солодкі, як мед. Таких груш не було в цілому селі. Груш уродило так рясно, що гілля аж гнулось додолу. Лаврінові діти довідались, що та груша не дядькова, хоч стоїть в дядьковому городі, а батькова. Стара бабуся їм докладно за все розказала і намовила їх полізти через тин та нарвати груш. Діти тільки того й ждали. Хлопці полізли на грушу та давай трусить, а дівчата збирали в пазухи. Коли тут з хати вискочила тітка Мотрі. А нащо це вирвати наші груші? крикнула Мотря на небо та небог. Еге, це не ваші груші. Бабуся казала, що це груша батькова, а не дядькова, говорили діти та все збирали груші. Ось я вам дам груш. Зараз повикидайте мені груші з пазух, бо я нарву кропиви та позадираю вам спіднички та дам таких груш, що ви не потрапите, кудою втікати. Мотря кинулась до кропиви. Діти підняли гвалт і кинулись на тин, як котенята. На їх крик вибігла з хати малашка. «А навіщо оце ти, мотре, б'єш моїх дітей?» – спитала в мотрі малашка. «За те, щоб не крали мої груш», – обізвалась за тину мотря. «А хіба ж це твої груші? Це наша груша. Хіба ж ти не знаєш, чи що?» – говорила малашка. Ще що вигадай: на нашому городі та виросла ваша груша. Це, мабуть, свекруші ще тобі наговорила на вербі груші, а на осиці кислиці, говорила Мотря. З хати вийшов Лаврін і почав оступатися за дітей. Він кричав до Мотрі, що то груша його, що проте знає все село, що його діти мають право рвати груші, коли схотять. Кайдашиха вискочила й собі з хати і вже лаяла Мотрю на всю пельку. Йдіть, діти, та рвіть груші сміливо, це наша груша, говорила до дітей Кайдашиха. «Нехай тільки влізуть в мій огород вдруге, то я їм ломакою ноги поперебиваю!» – кричала Мотря. А груші висіли, як горнята та жовті, як віск. Лаврінові діти дали б їм гарту, хоч би вони зовсім були чужі. А тут бабуся і мамуся кажуть, що можна й треба рвать. Діти знов полізли крадькома на грушу. Мотря вискочила з дубцем і побила дітям спини. На Лавріновому дворі піднявся гвалт. Через тин лаялись вже не жінки, а чоловіки – Лаврін доказував, що ту груша його, бо він її прищепив, бо йому подарував батько, а Карпо доказував, що груша його, бо росте в його городі. «Коли вже на те пішло, то я маю право на половину груш, бо груша моя. Про мене йди, позивай мене в волость», – говорив Лаврін. «Ба, не дам і половини, бо груша росте на моїй землі. Мало чого там батько не говорив колись», – говорив Карпо. А діди все лазили в дядьки в город, а мотря все частувала їх різкою. Брати мусили йти в Волость. В Волості присудили, щоб Карпо давав щороку половину груш Лаврінові, або щоб одгородив до Лавріного двору грушу з землею на два аршини та й продав Лаврінові ту землю навіки. «А вже ж! Так оце продам два аршини землі! – кричав Карпо. – Я і Лаврінових грошей не хочу, і землі не дам. Про мене нехай приймає собі грушу на свій двір! – говорив Карпо. – Але ж, чоловіче, груші не можна прийняти!» Говорив волості голова. «А рубати доброго дерева – гріх. Давай щороку половину груш Лаврінові та йдіть собі з Богом». Лаврін та Карпо вийшли з волості ніби помирились. Карпо пристав на те, щоб давати половину груш Лаврінові. Прийшли вони додому. Карпова жінка заспівала іншої. «За що їм давать половину? Чи то можна? Це вони хотять, щоб ми давали їм половину картоплі та буряків. Це все свекруха наговорює в волості». Мотря знов ганяла лаврінових дітей свого рода ломакою, доки груші зовсім не обірвали то мотряні, то лавринові діти.